Què tal? Benvinguts al Ningú No és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un programa planíssim de coses, per tant, us demano a tots que siguem molt breu fent presentacions i anem directe al Grau. Uh, Marta, què tal? Com estàs? Uh, molt bé, directe sí? al Grau. Uh. Bé. Què tenim avui a les xefarderies? Un nom. Avui tenim un notició, John Travolta i la seva dona... Ah: Doncs eh, no ens expliques res més. Ja casa de Casademont, com estàs? Molt bé. I què tenim aquesta setmana? Uh, la moda de Hollywood és fer pel·lícules sobre el Capità Emo i 20.000 legues de viatge submarino. Ah, això vol dir que en tindrem més d'una? Sí, sí, sí. sí, mm, sí, sí, sí. Com l'època de I Robin Hood, que n'hi havia dos o tres. I grans directors darrere, grans directors i productors. Això ho poso un dubte perquè... Ja, sí, sí, sí, sí. De la manera que ho dius, no me n'acabo de fer gaire. Bé, uh, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, l'Ignès Gervà, i recordem abans eh, una mica el que tindrem avui. Avui entrevistem el Jordi Llompar, que ha dirigit la pel·lícula Viatge màgica a Àfrica i parlarem una mica amb ell d'aquesta pel·lícula i, a més a més, del 3D, la tecnologia 3D, que, que és el primer director del nostre país que roda en 3D. Per tant, eh, una tecnologia emergent, un director que ho fa. Jo, el que conec ara mateix el referent de James Cameron, el següent seria ell, perquè tot l altre és impostat, tant lo de Tim Burton com el de... Sí, Paul ja sí. Anderson, Paul W.S. Anderson, el director Regen Evil, que ha fet la quarta entrega amb 3D de l'autèntic de la James Cameron. Però Càmera. no l'ha acabat encara, no? Sí, s'està ja a punt, punt d'estrenar ja. Ah, sí, ja? Sí, sí, sí. sí eh? ui, ui, ui. Molt bé, en tot cas, d'això en parlarem amb el Jordi Llompart, i avui també tenim en compte, diumenge s'acaba Lost, s'acaba Perduts, i és una setmana que, buf, en parlarem molt i molt d'aquesta sèrie. Avui no tant, perquè també hem de parlar dels fronts, però la setmana següent i sobretot l'altra, diguéssim, farem una mica un programa especial, sense spoilers, eh? perquè deixarem esperar una setmaneta. Perdona'm, eh? Sí. Però jo no faria res. O sigui, perquè sense spoilers és una caqueta. Un programa sense spoilers... Ai, perdó, no, no, no. perdó, perdó m'he equivocat, volia dir amb spoilers. Ara, ara, ara, ara, ara. Clar, sí, sí, home. o sigui, deixem una setmana de marge, perquè la gent ho vegi i que s'hagi passat el capítol doblat i això, i llavors en parlem. Per em perdonareu, però parlar de Perdida sense spoilers és que em... Ara... doncs, doncs parla del títol sí, d'aquell. Si el títol hi ja hagi un spoiler. Si, si l'Aran per això no l'ha vist, doncs li direm que en aquell moment surti i, i... l'invitarem cordialment a que clar, marxi. Home, clar. En tot cas, el convidarem a veure l'abans que vingui eh, sí, al programa. Això, això, però que es posi al dia. Home, l'equip de programa podríem mirar junts a matinada, no?, a casa d'algú. D'això en parlarem després, casa, perquè, esclar... A, a casa teva? Jo començo, sí! Jo començo Val. a treballar a les 8, i esclar, a veure, jo no puc marxar... Cafeïna, cafeïna, no, drogues... No, però vull, Tinc que anar a la feina, aleshores, eh, com, com ho faig? Vull dir, eh... Què vols dir, com ho fas? Doncs t'aixeques a les 5 del matí... I, I què? Però si el capítol acaba a les vuit i mitja, com ho faig? Doncs estic... Home, jo vis que a prop d'on tu treballes, o sigui, Faça. ho tens relativament fàcil. Sí, <coughs> què passa, què passa? vinga, anem al gra. Uh, tenim Facebook, tenim Twitter, el Ningú no és perfecte, cliqueu i allà, doncs, trobeu notícies, sobretot en el Facebook i el, en el Twitter també hi pengem la, el link directe per descarregar-vos el programa cada setmana. També ho podeu fer a través de la nostra pàgina web, que és el www.grn.es o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers som nosaltres. I el concurs de panini, que teniu de temps, que s'acaba la setmana que ve el termini, a 25 de maig, heu de contestar la següent pregunta. De quins colors és l'armadura tradicional d'Iron Man, De quins colors és l'armadura tradicional d'Ironman? Ens heu d'escriure al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com a donar la vostra resposta, noms i població i el, el lloc, bueno, població des d'on ens escolteu. Vinga, anem directament al cinema. Estrenas Tertulia y Noticias a la Gran Pantalla. Esta no es una daga corriente. Liberar las arenas hace retornar al pasado. Y solo recuerda lo ocurrido el portador de esta arma. ¿Has visto eso? Príncipe Dastan has preguntado cómo has podido encontrar tal tesoro? ¿No deseas saber por qué un huérfano de la calle sería elegido para convertirse en príncipe? Los tienen... Escoltem el tráiler de Prince of Persia, las arenas del tiempo, que el títol ya ja fa mandra. Vull dir, és un títol d'aquests llars, Pirates del Caribe, La Maldición de la Perla Negra. venga som-hi. De fer la pel·lícula ja va pel mateix estil i agafa ja el mateix tipus de públic. El director és Mike Newell, Jack Gigan-Hall, Gemma Anterton, Ben Kingsley i Alfred Molina. Disney busca repetir l'èxit de Pirates del Caribe. Ser sí, Pirates es basava en una atracció del seu parc ara Disney i adapta un famós videojoc de 21 anys d'història, sí, sí, 21. Produeix Jerry... Jerry Bruckenheimer, amb la intenció que aquesta sigui la primera part d'una fructífera, econòmicament parlant, sèrie de pel·lícules. Bruckenheimer va pagar una pasta gans el 2004 en adquirir els drets de Prince of Persia. L'any següent va encarregar el mateix creador del videojoc, Jordan Mechner, una primera escriptura del guió. Mechner va incorporar en el guió elements de les seqüeles del videojoc. Posteriorment, Bruckenheimer va poluir el guió contractant-ho amb un equip de guionistes que van eliminar els elements de les seqüeles per utilitzar-los quan aquestes es facin. O sigui, l'altre ja, evidentment, pensant a llarg termini. Mercher ha fet un guió en el que els fans del videojoc identificaran personatges i situacions, però que no puguin saber què passarà a continuació. El protagonista és Dastan, nomenat pel rei príncep de Pèrsia i successor al tron per evitar una guerra de poder per part dels seus dos fills. Dastan haurà de lluitar contra Nizam, un noble que vol realitzar els seus plans de conquesta, utilitzant una antiga daga capaç d'alliberar les arenes del temps, una poderosa arma màgica que permeten anar enrere en el temps i atorgar al seu amo el poder sobre el el director per es, mm, escollit ha estat Mike Newell, responsable de 4 bodes i un funeral i la quarta part de Harry Potter. Brockenheimer sempre va tenir a Jake Gyllenhaal al cap per protagonitzar-la, però hem de recordar que Gyllenhaal va haver d'entrenar set mesos, set, eh?, per tenir el físic necessari que requeria el paper. La pel·lícula es va rodar a l'estiu de 2009 amb la idea de ser estrenada un any després, però la complexitat, la complexitat dels efectes especials encarregats a la mateixa companyia que ha fet els de Harry Potter i Iron Man 2 han obligat a endarrerir-la un any més. El rodatge ha tingut lloc entre Marroc i Anglaterra, i curiosament cap font oficial ha dit que ha, quan ha costat s'estima a uns 150 milions de dòlars aproximadament, cosa que per un tipus de superproducció com aquesta crec que és un pressupost força ajustat. I tant esforç, un any de, preprodu... Ai, de postproducció i tot això, no li han depilat bé les selles a en Jake Gillengall? S'ha passat Perdona. set mesos al gimnàs. Jo estava pensant, set mesos de preparació física, rodada l'estiu, suor, tal, aigua... L'hem d'anar a veure. Només per això? Sí. Però... però... Si bueno, sembla... i el director també, no? Home, però és que el director qui pinta aquest director aquí O sigui, no sé, cur... pots agafar molts directors Però ja fa temps menys... que han passat el tràiler pel cinema, o menys un dels tràilers Sí, sí, sí Estava, però... Bueno, no sé, una pel·lícula que està bé de fantasia... Qui tio sap dirigir acció? Bueno, Donc... no sé, el tràiler pintava bé Harry Potter li van, li van criticar molt Uh, és, que... sí, és un director d'aquests amb ofici però no li demanis virgueries en... és que en Verbinski per Pirates del Caribe vale, perquè és un tiu que sap tocar bastant totes les tecles, sí, sí. però mai Newell a és... mi tampoc m'acaba d'encaixar, no, no, no en fi, anem per la següent World Class, you guys One, two, three, four Body, on. Body, on. Body on. Sí, sí. Això que escoltem és el trailer de Direct a la Fama, una pel·lícula de tot, Luisio, amb Ben Stiller, Jason Sbassman i amb Anna Kendrick. Una pel·lícula estrenada l'estiu passat als Estats Units que va passar sense pena ni glòria. El protagonista és un noi eh, que vuit anys després d'acabar l'institut encara viu rememorant els temps en què era l'estrella dels musicals a l'escola. Arribat a aquest punt, demana ajuda el que va ser el seu professor per tirar endavant el grup que ha muntat. Però quan s'adoni que la seva xicota s'ha embolicat amb el professor, no ho tindrà tan clar. Direct a la Fama és una de les pel·lícules que estava al de cala la productora difunta hores d'ara per amb un vantaig d'això doncs, que va sortir a la cartellera a Estats Units al cap d'una setmana i també doncs, les males crítiques que va acumular i la nota de 3,7 de la web i MVD. O sigui que Déu-n'hi-do. Vària és la següent de les estrenes. Pleco de Giuseppe Tornatore amb Francesco Cignanà i Margareth Madé. Tornatore, director de Cinema Paradiso, torna al terreny que més domina, el nostàlgic ambientat a Sicília. En aquesta ocasió recrea la seva pròpia família. Vària és un recorregut de 50 anys, del 1930 fins al 1980, en una història d'una família, així com la d'Itàlia, a través de tres generacions d'una mateixa família. Tornatore signa una de les pel·lícules més cares del cinema italià i també llargues, dues hores i mitja.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 I acabem amb la darrera dels estrenes, el pastel de boda, pel·lícula de Denis grarnier de Fre, amb Jeremy Ranier i Clemens Poesí. Una parella escasa ha seguit la tradició al peu de la lletra, però tot el que podia sortir malament hi sortirà. Els habituals endarreriments i comentaris maliciosos dels convidats que els sumen l'esbroncada del capellà, aquell que filma des de l'altar. També un pastís difícil de tallar i el ball que acaba en baralla. L'italià tens fatal, però Frances <ríe> està per la rastre. Sí, està, està, està malament la cosa. Vinga, va. Jo l'enviaria a Eurovision. Sí, jo soc la versió... Eh, o sigui, en Jacint amb l'anglès, jo amb francès, no? I vindríem a ser això. Podríem anar de viatge junts. Sí, sí, sí. Reburíem. Jo a Anglaterra en tu i tu a França en mi. <laughs> Vinga, som-hi. Doncs ens expliques, Jacint? Oh. Oh. Uh, començo amb una notícia que em vaig la setmana passada per mm -hmm. motius aquells desconeguts <laughs> sí. doncs començo amb Noche de Miedo que ja està a punt, a punt, a punt a punt. Uh, portem jo un temps parlant d'aquest sí. remake uh, sabíem que el director seria en Crack Gillespie que és el mateix a l'arts d'una xicada verdà que això va ser una gran notícia sabíem que el protagonista seria l'Anton Yelchin que també va ser una gran notícia però és que ara uh, portem la notícia que pinta millor de totes el veí vampir serà ni més ni menys que Colin Farrell oh bé, és bé, bé. gran notícia sí, està bé, està bé sí, sí. i la mare d'Anton Yelchin serà Toni Collette <ríe> home, jo me l'apreixo molt aquesta noia sí, sí, sí. ara falta saber qui serà el TV Star, el protagonista d'aquest programa de terror mm -hmm. que, que serà el vampir bé. aquí s'hi poden acabar de lluir del tot eh? bé, estarem atents Després, en Terry Gilliam, que continua volent tirar endavant el seu projecte del Quixot, que fa anys oh, es va no. haver que cancel·lar per ah, diversos problemes. Doncs bé, si sabíem que havia contractat fa uns mesos en Robert Duval perquè fes el Quixot, ara ah, sabem qui serà el Sancho Panza. Com que en Johnny Depp té l'agenda molt ocupada, uh -huh. que és com la' l'agenda de Tim Burton, o sigui, té la mateixa agenda, tampoc ens enganyem. <ríe> I Pirates del Caribe banda, no? Bé, és un petit ah. temps lliure que té. Uh -huh. Doncs, al final, en Gilliam s'ha decidit per Ewan McGregor, Fent de Sancho pensa. Sí, però bé, recordem que la història aquesta tampoc és exactament que et tractis sí, sobre el Quixot. Eh? És ja, un director ja. de cine que salia amb aquest tio que es pensa que és el Quixot i tot això. O sigui, uh -huh. no és... és literal. Exacte. Uh -huh. Pinta bé o no pinta bé? bé... Jo no l'aniré a veure perquè és Terri Guíliam, ja t'ho dic. <ríe> Fa una mica de mandra, ja t'ho diré, però vaja. Bé, bé, bé. No, no, Terri Guíliam ja anirem, clar, per suposat. Tu i l'aram del bracet I tant i ningú més bueno, en l'Aran també hem vist pel·lis de vis junts eh? Vull dir hi ha algun tipus d'aliment <ríe> no, no, de no. zombies, ja vale, ara salto la notícia que hem cancel·lat el programa, que és el del Nemo que Hollywood sembla que s'ha ficat de moda la novel·la que aquesta, Vimillleu és a viatge a submarí, però una banda tenim l'adaptació que farà la Disney amb David Fincher de director Què dius? que jo ho trobo molt fort sí, David Fincher fent una de aquesta pel·lícula i a més a més per a Disney, no m'ho crec Disney últimament gafa Tim Burton, David Fincher que serà el pròxim Jorodowski, David Lynch Tarantino oh Tarantino i David Lynch, ja està ja es poden retirar i per altra banda la Fox també tindrà la seva versió que serà produïda pels germans Scott mm. bueno. i el lietor serà el meu, que és fàcil de pronunciar com sempre, que és en Beckman Bethoff que és el... sí, el d'aquella pel·li de Vampires russa de... trilogia, vaja i la famosa com es diu? Què vols dir, la famosa? L'única que ha fet més o menys... Ah, pels notable. Estats Units? Sí. Uh, L'Angelina Jolie... La, no. Uh, no, no, no. no. Sí, diu, la pel·li eh? russa es deia si sí, Guardianes, Guardianes de la, de la Noche. noche sí. uh, amb l'Angelina Jolie... Sí, amb... Que no me'n recordo el titular. Wanted? No, no sí. era Wanted? Sí. Bé, és igual. L'última adicció d'Angelina sí, Jolie sí, és Wanted. La... Mm -hmm. Sí, sí, sí. Bé. Sí, és veritat, sí, sí. Tens raó, tens raó. Uh, a veure quina les ua s'acaba arribant a Bon Port comencem per aquí perquè sí. sempre que passa això normalment mm. acaba malament després en Quatermain uh, Dreamworks ha lligat els productors d'Smobile i La Mòmia o sigui en Marc Miller i el de La Mòmia no m'ho he apuntat, són molt intel·ligents ja ho ha deixat aquests d'Smobile, de ho van deixar a sí. la setena temporada el, ah bueno, el però, i... bueno però si van tirar set sí, anys sí, eh? sí, sí. Miles Miller i Alfred Guck doncs en Miller i un altre seran els encarregats de crear una franquícia d'Alan Quatermain, que és el de Les mines del Reis Salomón, mm. que tothom el coneixem, i que l'última vegada que va aparèixer aquest personatge en pantalla va ser en Sam i a la Llega de los Hombres Extraordinarios. Quina gran pel·lícula, eh? Un faust record. Doncs bé, volen actualitzar la història aquesta, però ho volen barrejar en ciència-ficció. Estarà ambientant en el futur i en Quatermain tornarà a la Terra després de l'exili que van viure els humans perquè no es podia veure el planeta, per trobar una cosa que s'havien deixat els humans a la Terra. Uh -huh. O sigui, sea, que t'acabar en Quatermine, això? Pues agafen el personatge i amb ell fan el que volen, i ja està. Però adivina qui és el protagonista? Uh, Sorprèn-me. Una pel·lícula d'acció? Qui vols que sigui? Uh... Sam Worthington! Ah, és veritat, eh, home. Eh... home! És que clar, jo tenia la imatge de Sean Connery i buscant algú de l'edat. Home, doncs <laughs> pues que sí, de Anthony no. Hopkins... Oh, l'home que sempre diu que es no es retira exacte, sí, sí vale. després, uh, Marvel i Terrence Howard recordem que Marvel i Terrence Howard van tenir una petita baralla de discussió ves que Marvel potser ja diria John Favreau i l'equip vale. que l'actor no ha repetit el seu paper d'en Rhodes a Iron Man 2 uh -huh. però es veu que Marvel i aquest senyor han tornat a parlar per tirar endavant un nou projecte junts, això va declarar declarat el mateix actor al Festival de Canes uh -huh. I han començat a sortir rumors i diuen que segurament es podria tractar una d'aquestes películes que vol fer Marvel a baix pressupost i al rendiment econòmic una Pantera Negra... O... Luke Cage, diuen oh. que aquest cop sí, seria Ai, Luke no, Cage no no. no, no Però és que saps qui serà Iron Fist? No. Segons aquest mateix rumor Qui? Jason Statham No, no, no Jo també he dit no No, no Una cosa és per baix pressupost i una altra és una mala idea mm. Què més, I una altra pel·lícula de Marvel, Samuel L. Jackson eh, ha afirmat que durant l'any que ve segurament ja es comença a rodar la pel·lícula del Xil, amb mm. ell de protagonista. Bueno, pot ser que es rodia la lo de los Vengadores, no? <laughs> Abans. Però per mi que ho faran junt. Vols dir? Bueno, però... En paral·lel. En paral·lel, bé, molt bé. O també podria ser. Si que recordem sí. que si fan la pel·lícula el més probable que torni a aparèixer l'Scathlet Johans, «vastida de queers!» com a viuda negra i en Clark grec com la gent Coulson i fins aquí puc llegir T repeteixo que la joc... sí, Hòstia, aquest, aquest, gall, aquest gall no sabem i sense actuar no <ríe> sense sí, jo sense la faria actuar. faria una pel·lícula muda, muda només viuda del negra. xil bueno, també Bé, bueno, potser és un altre tipus de, de pel·li. Ja la faran, la de Biode Negra, ja, i la faran. Però que no, no pot portar el pes a una pel·lícula. No, no, no pot. De, no. de debò que veient allò no. Ja porta prou pes al damunt com per portar el pes a una pel·lícula. No pot. Més, més val que, que actuï com a secundària, que està molt bona. Vinga, doncs eh, fins aquí les he ràpid, notícies. He anat ràpid, sí, he rapidet i nosaltres anem a comentar el que hem vist aquesta setmana... Dues pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Comencem per la primera. Robin Hood, eh, la darrera de Ridley Scott, protagonitzada per Russell Crowe. Una pel·lícula d'acció que potser el més original seria mm, que no ens expliquen la història de Robin Hood de sempre. O sigui, no és el Robin Hood que roba els rics per eh, donar-ho als pobres. Aquest Robin Hood vindrà després, de fet és aquí quan acaba la pel·lícula és quan comença la història que coneixem de Robin Hood, això que ens explica els orígens de Robin Hood, qui era Robin Hood, eh, que era un guerrer, un soldat, que va lluitar les creuades, que va tornar al seu país, que es va trobar amb un rei feble en el govern, un rei que escanyava impostos, un rei dèspota, dolent, un mal governant, una mala persona, i com es va desenvolupant l'acció a partir d'aquí. Aleshores eh, els francesos a més a més pel mig intentant conquerir Anglaterra, tot això barrejat, escenes d'acció i tal, i el Russell creu que fa un Robin Hood diferent del que hem vist ara, és un Robin Hood brut, eh, no diré gras però mm, una certa panxeta, i és un Robin Hood diferent, és dir, no és a Roe Flynn, eh, aquesta imatge, ni fins i tot Kevin Costner, oblideu-vos a tot això, i neu una cosa molt més bruta, eh? no és aquella cosa neta i, i pura Robin Hood, sinó que és un concepte absolutament diferent, que també ho trobo bé, tot plegat, perquè tornar a repetir lo mateix, està bé que, que ens expliquen alguna diferent, a més tenint en compte que Robin Hood doncs, ja n'he vist moltes coses, no? per tant, s'agraeix que en aquest aspecte sigui innovador. Ara la pel·lícula, bueno, divertit, entretinguda, però sense, sense més pretensions, crec que jo. Marta, eh... Um... Què ens pots dir a la pel·li, va? Ho poses molt difícil, però sí que ha aparegut Russell Crowe Bruta en una altra pel·lícula quan va fer de boxejador, que era pobre humil, i es guanyava, bueno, el van... Uh -huh. que per cert estava molt bé. Sí. I ell ho feia bé també, i jo he apostat un altre cop per aquest home que crec que ens està sorprenent i que ho fa bé. A fa mi Russell Crowe m'agrada. Fa molt bé. Uh, això de la panxeta ha estat volgut? O... Per mi que no, eh? O no, no, o sigui... ell ja sol... O sigui, a... Sí, el que en... passa que aquí ha fet una mica de gimnàs i la panxeta queda una mica musculada. Home, està... O sigui, sí, val? Sí. Està, re... està... musculat, aquí. Home, pensem eh? que aquella època jo tampoc crec que es matessin a fer abdominals ni res de tot això, no, si ho mirem esclar, fredament. Però penses, Quintuti ha estat 10 anys sí. fora, les creuades, fent d'arquer, perquè ell és l'arquer de l'exèrcit del rei, uh -huh. del rei Cordelló. En fi, que la pel·lícula és això, no?, que tu t'esperes un Robin Hood i, i no és. I també ho agraeixes, perquè ja se n'han fet moltes no? més romàntiques, diguéssim, amb un aire més romàntic no? sobre el personatge i aquest te'l te destrueix totalment, aquest tòpic romàntic. I tots els actors del càsting trobo que estan bé, excepte... Ja sé que em diràs què és que fa el paper, el rei Joan, que és uh -huh. el rei dèspota, el rei cascanya... Home, precisament està fet perquè caigui malament i ho aconsegueix, com malament. Sí, però no ho sé, com no ho sé, tampoc em acaba de convèncer. Uh -huh. I bé, la que fa de seva dona, la francesa, tampoc és que tingui gaire paper. Uh -huh. I... Bueno, aquest planxet, no?, que fa la Màriam. L'aquest és fantàstica, uh -huh. o sigui, a més és que... Una Màriam físic... bruta, també. Sí, sí, sí, sí també. Físicament, uh... no sé, és que tot, tot ella està molt bé, molt bé. O hi ha molt bona feina de trets o també, i de... ah. que, que els encaixa molt bé, eh? I també hi ha sentit de l'humor en aquesta pel·lícula, hi ha sentit de l'humor amb els tres companys de Robin Hood, sí, sí, sí. que li donen el toc aquest... Els... Que, que són els que després el que... seran el... bueno, els que tots coneixem, no?, com a secundaris en la història de Robin Hood i no sé, una pel·lícula que està molt bé. Uh -huh. Llarga, un peu llarga. Bé, sí, això també és veritat. Però bé, la recomanem. I una altra que també he vist aquesta setmana és To Lovers. Uh, tu sé que no t'ha encantat Marta, a mi sí, a mi m'ha no, encantat no, no, la peli, m'ha m'ha agradat no, molt. Si sí, veus aquesta pel·lícula i t'abenan ganes de, no sé, d'anar-se sí, ja ve... al llit i, a veure, no... és una peli de primer comença amb un tiu que s'intenta suïcidar ja des mes d'entrada. A més, sociada d'una un manera tio, molt molt patètica. Espera, espera, un tiu que no és qualsevol actor. No. que ja l'hem vist en papers dramàtics i, i, i d'aquells que dius m'estàs enfonsant la vida, tio però aquí està molt bé, eh? jo, a mi m'ha encantat eh? el Joaquín Fènix, penso que és millor, el millor paper de la seva vida eh? home, doncs pues no sé què dir-te sí, sí, sí, en la tant. corda floja feia les mateixes cares és que és una pel·li que no, que, no, que no jo trobo que aquí ho fa, aquí ho, ho fa genial el paper d'aquest tio patètic que no sap on va la seva vida, que és indecis que, que, malalt, eh? sí, que li agrada el perill, no? li agrada el no, els, els riscos però que potser ara vol una mica d'estabilitat a la seva vida, que viu a casa els seus pares a l'edat que té no és que viu, és que hi ha hagut de tornar perquè s'ha intentat suïcidar ja, perquè, perquè ha la deixat. seva promesa l'ha deixat. Sí, però a vull dir que no deixa de ser un ja tio està, de tren... Ja està, vostè va explicant la pel·lícula, no cal que hi aneu, si us voleu deprimir, aneu-hi. No, aneu no, no, però no us ho perdeu. Està plena de detalls petits que t'expliquen moltíssim. Uh, L'ambientació, la fotografia, les interpretacions... El guió l'he trobat extremadament realista. Vull dir... Uh, Al final no és, sense molt realista. No? Bé, depèn, depèn del punt de vista que tu miris. Pots pensar que és un final optimista o pessimista, una mica depèn de com siguis tu. Ho pots veure... Mm, tu pots creure o no t'ho pots creure, no? Com acaba la pel·lícula, sense explicar res més, eh? Molt bé. bé. No sé, jo plenament recomanable. Tu, Marta? ja ho he dit, ja n'heu ganes de deprimir-vos podeu anar-hi <ríe> és una molt bona pel·lícula que una no, cosa, trobo que està una ben cosa feta una cosa no altra. molt bé, doncs nosaltres anem a veure el que s'estrena abans d'anar amb l'entrevista, als Estats Units el que més dona als Estats Units al box office Comencem. A la posició número 5, com ensinistrar un drac, 8 setmanes, 207 milions de dòlars. A la 4, Jazz Wright entrada de la setmana, amb 8,5 milions de dòlars. A la 3, Letters to Juliet, entrada de la setmana, amb 13 milions. A la 2, Robin Hood, entrada de la setmana, amb 36 milions. I a la posició número 1, Iron Man 2, dues setmanes, 211 milions de dòlars. Iron Man 2 continua forta després de dues setmanes en la primera posició i demostra que les pel·lícules de qualitat superen la recaptació de pel·lícules dolentes amagades sota una capa de 3D. El Robin Hood de Ridley Scott entra discretament i amb sinceritat mereixia més fortuna aquest primer cap de setmana. La mitjana crítica és de 100 més. El Roger Ebert del Chicago Sun-Times diu Robin Hood és una violenta pel·lícula d'acció d'alta tecnologia i ben feta. El George Bersky del Chicago Tribune diu feta amb competència i classe, li posa bé menys a Wescott, de New York Times la llarga, sagnant i que es pren massa seriosament a ella mateixa nova versió de la llegenda, li posa una ser menys James bar Barardinelli, de Real Views, més semblant a les obres rescalfades de Braveheart que una nova visió d'un vell relat. Li posa C més. T'ai bar de Boston Glove. Aquest Robin Hood és en gran part un intel·ligent i muscular entreteniment. Li posa una B. El Kirk Honeycutt, de Hollywood Reporter, diu Aquesta entusiasta preqüela del familiar relat de Robin Hood fa un gran esforç per agradar a masses públics. I li posa una C. També entra Letters to Julia, una comèdia romàntica protagonitzada per Amanda Seigfried i Gael García Bernal sobre una parella que després de rebre una carta per error emprèn un viatge per la Toscana per trobar l'antic amor que està buscant eh, la dona que ha escrit la carta. La mitjana crítica és de 100 més. El Chicago Sign Times el Roger Ebert diu, sé que Letters to Juliet és un melodrama sentimentaloide i no m'importa el més mínim. El filmcritic.com el Jason McKirnan diu, Red Redgrave brilla però Letters to tu Juliet és usada i descolorida com una carta que hem llegit masses vegades com per prendre-se-la prendre -se seriosament. Li posa una AC. Finalment, en quart lloc, entra Jazz Wright, una comèdia esportiva un Queen Latify Common sobre una aficio que s'enamora d'un jugador de bàsquet professional. La mitjana crítica és de ser més. Atenció al que diu el Chris Cabin del film crític. Severament sentimental i repugnantment estúpida. Li posa una D. I el USA i la Clàudia Puig, diu aquest conte de la Venta Fox és, amb certa freqüència, previsible. I li posa una C. I ara anem directament ja amb l'entrevista Fa una setmana, dues setmanes, s'ha estrenat la pel·lícula Viatge màgic a Àfrica del Jordi Llompar i avui nosaltres tenim moltes ganes de parlar d'aquesta pel·lícula i l'hem convidat, doncs, al director de la pel·lícula, Jordi Llompar. Jordi, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, felicitats per la pel·lícula. Eh, ens omplim molt la boca parlant d'abatar, de James Cameron i ens oblidem que a Catalunya hi ha algú que també treballa en noves eh, tecnologies cinematogràfiques i ara ho estàvem comentant fora de micro nosaltres, a veure, dic, vas a avui en dia els directors que han treballat realment amb tecnologia 3D, no l'opostís eh, que ha fet Tim Burton, no? A, eh, doncs James Cameron i Jordi Llumpar Bueno, doncs mira doncs bé, Gràcies no? No, Gràcies per per, per uh, comentar-ho, sí, és veritat. Jo crec que, que està clar que la nostra pel·lícula és un referent, no només europeu, sinó també català i espanyol, i realment és la primera pel·lícula de ficció en 3D que es fa al país i s'ha fet bé, i jo crec que la gent disfrutarà molt de veurela. la uh -huh. Què t'ha fet de cantar que, cap aquesta part de, de la cinematografia, no? el rodar en 3D? Bé, bueno, a veure, jo crec que tot això em ve d'una evolució personal, no? D'una evolució que comença fent pel·lícules d'ímax. Com sabeu, jo vaig fer la pel·lícula El misteri del Nil, que és la primera pel·lícula de gran format que s'ha fet a Espanya. Uh -huh. I ja, vaja, en aquell moment ja contemplava passar a fer una pel·lícula en 3D. O sigui que tot això renca d'una evolució professional i personal molt lligada a cine de nova tecnologia, no? Uh -huh. Això va ser l'any 2004... Perdoneu que estic respirant, però és que he vingut corrent. Passa passa eh? res. Fins passa a, a la vostra trucada. <ríe> I, perquè estava al mig del carrer moltíssim soroll. Doncs t'agraïm que... he buscat que... una mica de refugi. He buscat refugi. <ríe> molt doncs bé. bé, tot arrenca de, com et deia, d'aquesta de, de, experiència que hi ha bé de fer cinema de nova tecnologia, de fer una pel·lícula que ha tingut èxit. El misteri del Nil porta fins ara prop de 10 milions d'espectadors. Uh, és una pel·lícula molt especial que ha funcionat molt bé. I ara, doncs, home, quan després d'estrenar aquella pel·lícula vaig pensar quin era el nou pas a donar, vaig pensar que un nou pas lògic era fer cine 3D i sobretot per al cine digital que havia de venir i que ha arribat ja, no? Mm -hmm. que és el cine digital 3D que podem disfrutar moltíssimes moltes pantalles. Desgraciadament, no tantes com jo voldria o com molts altres que ens dediquem al cine voldríem perquè la crisi ha frenat una mica... Oh diguéssim, sí. la implantació d'aquest tipus de cine, tal eh, com es preveia que passaria. De fet, això una I... mica... Digue'm, digue'm. Diu, t'ha obligat endarrerir l'estrena de la pel·lícula uns mesos, no, però si no m'equivoco, estava previst l'estrena la... pel febrer? Sí, nosaltres teníem la pel·lícula ja acabada finals d'any, eh, d'aquest any passat, mm. i estàvem a punt per estrenar després, just després d'Avatar, que tothom pensava que, que això podria ser possible a principis de febrer, no? El que va passar amb Avatar és que l'èxit va ser tan, tan enorme, tan enorme, tan fora de control, porta, crec a dia d'avui, 2.700 milions de dòlars recaptats, imagina't, una, una, una recaptació històrica, mai havia passat en la història del cinema una cosa com aquesta, no? Mm. De manera que, clar, els ciners no volien deixar anar aquesta pel·lícula, perquè, clar, els hi reportava molts beneficis, no? de manera que ens hem hagut d'esperar uns mesos i trobar forat a les cartelleres, però el forat que hem trobat és un forat petitó, perquè hi ha també Alicia en el País de les Meravilles, hi ha també altres pel·lícules que han vingut i que han fet que han fet difícil que poguéssim arribar uh, a les pantalles uh, menys amb el número de cínecs que nosaltres voldríem, però tot i així estem allà, estem amb prop de 180 còpies de tot l'estat, i ens està anant molt bé, molt bé. La veritat és que molts cines estan tenint eh, molta afluència, de, sobretot de públic familiar, a veure la nostra pel·li. Hmm, perquè és així, és una pe·li orientada pels nens, no? Vull dir, perquè d'aquest tipus de cine és que no se'n fa. No, eh, precisament jo crec que l'aposta nostra ha sigut fer una pel·lícula que eh, de, sent dedicada als nens no seguís els clixers habituals del cinema familiar d'entreteniment que ens ve de Hollywood, no? Primer perquè nosaltres no podem fer això per raons de pressupost i moltes altres raons, no? I, i, perquè, i perquè, a més a més, els americans ho no acostumen a fer molt bé, no? Mm. Sinó que hem hagut de fer una pel·lícula que sigui diferent, singular, que tingui molta màgia, que tingui molta fantasia però que al mateix temps eh, la gent que la vegi sàpiga veure-hi una cosa distintiva, una cosa novedosa. I, I jo crec que la nostra pel·lícula ho té. és a dir, és un conte màgic fet pel·lícula, fet pel·lícula 3D, no? Jo crec que aquest és el gran valor que té la nostra pel·lícula i que fa que enganxi a molts espectadors i que vegin una cosa nova, autènticament nova. I sobretot el que és molt important és que la pel·lícula està creada i concebuda com a pel·lícula 3D, amb la qual cosa tot el llenguatge de la pel·lícula, el llenguatge narratiu, el guió, les imatges, tot corresponen a la lògica de fer una pel·lícula íntegrament rodada en 3D perquè la gent disfruti de l'efecte immersiu de l'espectacularitat d'una pel·lícula 3D. Clar, perquè hem de diferenciar molt bé el que és el 3D eh, com avatar o com viatge a màgia a Àfrica del d'Alicia de o Fúria de Titanes que, en tots els respectes, és purament recaptatori només per inflar preu de les entrades. sense. Bueno, escolta'm, tot és legítim, no? En no, no, vida, està no? clar. Tot és, tot és legítim. Uh, Diguem-ne que a mi no em toca criticar-ho. Jo crec que en tot cas el públic que és el que, el que ha de veure... Uh, si li estan aixecant una mica la camisa o no amb les coses que veu amb la nostra, la veritat és que ningú es queixarà perquè és una pel·lícula rodada en 3D vista en 3D el 3D és, és molt maco es veu molt, està molt accentuat hi ha altres pel·lícules que s'han rodat en 2D, les que tu mencionaves i que després s'han dimensionalitzat s'han convertit en 3D i la veritat és que el 3D és molt pobre no? però vaja hem de pensar també que el públic, eh, diguem-ne, que eh, no tot ho veu pel sedàs de la tècnica. És a dir, tu quan vas al cine el que vols és veure una bona pel·lícula, no? Aleshores, si és 3D, si és poc 3D, si és molt 3D, si és un 3D i quart, si és un 3D i tres quarts, diguem-ne que queda una mica supeditat la força que tingui la pel·lícula, no? Mm. I crec que amb això hem de ser tots molt conscients, no? Vull dir, perquè, perquè és així. O sigui, la gent el que vol és veure una pel·lícula que l'entretingui, que, que el motiri, que, que el toqui... Vaja... Jo crec que sempre, sempre és així i seguirà sent així. Ah, ens pots explicar, o si sigui, tots tenim una mica clar com es roda una pel·lícula en 2D, no? però en 3D és una tecnologia tan nova que la veritat és que molts ens fem la pregunta, no? com, com es fa per, per rodar una pel·lícula en 3D tècnicament? Mira, en realitat no té cap secret. Uh, rodar en 3D, diguem-ne que ja es feia fa bastants anys, consisteix en que fonamentalment està rodant dues pel·lícules simultànies, una per l'ull dret i una altra per l'ull esquerre. Com saps, quan es projecten aquestes dues imatges en pantalla, nosaltres a través d'unes ulleres les distingim i les barregem en el nostre cervell i això provoca veure les coses amb la tercera dimensió, que és la profunditat. Això ja es feia en el passat. Què ha canviat de les hores en Doncs ha canviat fonamentalment que això abans es feia com si fos un invent de fira i tenies molt poques possibilitats de fer coses a l'hora de rodar. És a dir, era molt aparatós, no era pràctic, les càmeres, diguem-ne que la seva coordinació, tant amb motor, amb obturació, moltíssimes coses, no era correcta, tenies molts maldecaps per fer això, no es podia fer d'una forma senzilla. Ara, gràcies a l'evolució de la tècnica, sobretot a la digitalització de tots els processos o de molts d'ells, ja eh, això és més fàcil. És a dir, eh, i, eh, ara mateix doncs ja hi ha muntures de càmera que permeten tenir les càmeres eh, completament sincronitzades, que poden treballar bé al mateix temps, eh, pots tenir també, tens també manera de regular la interaccialitat, la convergència d'aquestes càmeres per poder augmentar o disminuir l'efecte 3D. Després també, a tot el procés que va a continuació, després del rodatge, Eh, que és tot el treball, diguem-ne, de muntatge, de manipulació d'aquestes imatges, de la inserció d'efectes visuals generats per ordenador, etc, etc, també gràcies a la digitalització, tot ho fa més fàcil. I finalment, el que ha sigut absolutament definitiu ha sigut que als cinemes, gràcies a tenir projectors digitals, podem tenir un 3D de qualitat projectat a sala cinematogràfica. Això és importantíssim, que això no existia en el passat. Uh -huh. De manera que, com veus, hi ha hagut un canvi gran a millor per al 3D. Tot i això, el 3D ha de seguir evolucionant, ha seguir millorant. Eh? Vull dir que, que jo, per exemple, amb la meva pel·lícula, amb viatge a màgica a Àfrica, he, he, he hagut de superar, amb la gent que ha treballat amb mi, hem hagut de superar molts reptes tècnics, perquè érem els primers en fer-ho. I jo crec que en pocs anys eh, tothom, després d'aquestes experiències que hi ha hagut, com la meva... Uh, haurà tret moltes conclusions i podrà millorar i fer les coses doncs, encara encara molt millor. No? Els pioners ja se sap que... Àfrica, quan la aneu a veure, ho, ho veureu. Vull dir, uh -huh. veureu que, que el 3D és un 3D realment potent és un, i que gràcies a la projecció digital aquest 3D té molta qualitat. En Jacin un company de programa em una pregunta que es vols guiar a tal d'on bé fet, no? perquè... Suposo que ja t'han comentat la famosa frase de Hitchcock, que ell no treballava ni en nens i amb animals. Eh, tant, eh, és difícil treballar amb nens i animals o, o no? O Hitchcock em va fer un gran massa això? No, a veure, és cert, és cert que a, veure, a un nen no li pots demanar certes actituds professionals davant de la càmera, eh, almenys no els hi pots exigir, perquè un nen és un nen. És a dir, eh, no estàs treballant amb un professional... Uh, diguem-ne, amb el qual se li poden exigir certes coses. Un nen sempre ha de posar per davant la il·lusió per fer les coses i sobretot se l'ha de tractar com, com el que és, com un nen no se'l se pot tractar d'una altra manera, no? Per tant, mm. és difícil moltes vegades amb una pel·lícula uh, que, que el, el nen et, et, et respongui bé, no? És difícil. Nosaltres a la nostra pel·lícula hem tingut molta sort. Els nens que hem triat, que els vam seleccionar després d'un càsting amb molts nens. Eh? Pràcticament totes les escoles de Namíbia van enviar nens a aquest càsting. Doncs bé, van trobar dos nens meravellosos, bé, bueno, quatre nens que apareixen a la pel·lícula, absolutament meravellosos, els quals vam introduir en la història, els van preparar durant tres o quatre mesos, sobretot perquè se sentissin molt, molt vinculats a la història, al nostre projecte, i que en tot moment se sentissin part d'ell, de manera que poguessin participar amb il·lusió. Això ha fet que el treball amb ells a l'hora de rodar hagi estat còmode i ja haguem pogut fer moltíssimes coses. Els animals és una cosa completament diferent. Els animals, rodar amb animals sí que és una tortura perquè sí. lògicament són, són animals, els animals són imprevisibles, és a dir, per molt que hagi un entrenador eh, o una persona que suposadament pugui conduir-te l'animal d'alguna manera, l'animal normalment eh, no fa les coses exactes o com un voldria davant de càmera, no? De manera que aquí és de tenir molta paciència i molta flexibilitat a l'hora de treballar i fer moltes preses de seguretat, no? I moltes vegades una paciència infinita fent preses i preses i preses fins treure la bona. Mm -hmm. Jordi, no volíem acabar l'entrevista sense comentar una faceta teva, professional, que eh, no coneixíem, que és la d'actor. Ens referim a l'anunci d'Iverdrola. Eh... Suposo que no vas tenir problemes, no?, de guió... És que ens va sorprendre molt veure't allà fent aquell anunci. Dius, ostres, el Jordi Carai, no em parla. Carai, quina pregunta que em fa. Perquè ja fa temps, eh? Sí, sí, però... Ja uns quants mesos d'això, uns mesos molt llargs. No, mira, no té més importància. Em van trucar d'aquesta companyia. Jo tampoc havia de fer gran cosa, que era sortir en un sofà llegint un llibre. Apareix un tiu que enviu quatre coses i jo li dic una frase i ja està. Vull dir, molt senzill, no? Bé, bueno, res. No, no, no, no, jo d'actor no m'hi no voldàs gaire, eh, d'actor? Si no et veurem a algun altre anunci moment. No, no, no, no, no, i a més, tampoc em va agradar massa fer-ho, però són coses que de vegades et proposen i dius, va, ho faig, i després, quan et veus allà en pantalla, dius, mare de Déu, què he fet? No? Però, però que s'ha fet famós ja. l'anunci, eh? Sí, però escolta tampoc, a veure, si vaig estar 12 anys sortint cada dia presentant les notícies... Vull dir que sortim un anunci, com comprendràs per mi, tampoc és... No, no, tampoc està... és un gran problema, està eh? Està clar, però va ser una manera de retrobar el Jordi Llopar del Telenotícies eh, a la tele, no? Dius, Ei, sentat amb un sofà, sí. perquè allà del Telenotícies mai veies més enllà, doncs, uh, saps? <laughs> Curiós. Sí. Molt bé, doncs, uh, Jordi, moltes gràcies per, per atendre'ns i recomanar moltíssim a la gent que vagi a veure aquesta pel·lícula. Sí, gràcies. De veritat, jo crec que és molt important que la gent la vagi veure. Jo crec que la pel·lícula és molt maca, és un conte que és un, príncep, un petit príncep contemporani a l'Àfrica i jo crec que la gent hi descobrirà moltes coses en aquesta pel·lícula i al marge de tot això jo crec que és bo que promocionem les coses que es fan tant d'esforç i amb estima eh, des del nostre país i tenint en compte que, que de vegades amb pel·lícules com la nostra anem a competir amb monstres eh, de producció de comercialització tan grans que, que, ostres, vull dir, jo crec que la gent ha de valorar aquest esforç, no? Eh, bé, bueno, i, i per damunt de tota, vaja, espero, espero que us agradi i, i que agradi la gent que va, la vagi a veure. Crec que Viatge Màgica a Àfrica és una pel·lícula molt singular, molt especial i molt màgica. Doncs que baixi molt bé la pel·lícula i molta ser molt ser-hi molt d'èxit. Gràcies, gràcies a Les intimidants de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood. <fixi> Doncs Marta, posa el turbo i en marxa. Sí, clar, sempre em toca a mi el rebre. No, sempre doncs no el vull Doncs la avui, avui. notícia que us deia important per a la família Travoltes, John Trevolta i Kelly Preston estan embarassats. De nou. molt fa temps, no? Sí, el que anava a dir, fa, fa anys que arrossega panxa. No, no, no, això és seriós. Una bonica notícia per a la família dels Trevolta que tornaran a ser pares d'acord amb l'article publicat a la revista Star, que 100% segur... Tampoc és, eh? Jo sóc com Angel, però jo poso un avís, eh? La dona de travolta presta de 47 anys, està embarassada de 3 mesos. Si s'acaba confirmant aquesta bona notícia, marcaria el final d'una etapa molt dramàtica per a aquesta família que va començar fa 16 mesos amb la mort del seu fill adolescent Jet uh -huh. a casa seva a les Vames per un atac, que, no sé, molt Sí, sí. I que va acabar amb un això és molt bo, bueno, és tràgic, però és molt bo, és una fricada, un tràgic accident. Diem que aquesta mala etapa durat 16 mesos, fins a la setmana passada, en què els dos gossos de la família Travolta van morir aplastats per un vehicle de càrrega d'un aeroport, aeroport de Maine. Eh, no sé ben bé què va passar. Es diu que algú que no és de la família els estava passejant i és que els Travolta tornaven d'un viatge i havien sortit a rebre'ls, com si diguéssim. Els gossos? No? Sí. Doncs pues mira, si els van rebre. I el vehicle va passant, els va veure, se'n devien, devien ser uns d'aquests petits, uh -huh. i... Van... Bé, pocs, va quedar esclafar. Puré de Puré de gos. Què I més? Res, només dir-vos que Joan Travolta i Kelly Preston tenen una filla de 10 anys, eh, que s'hi ve la plor. Molt bé. Què més? Doncs que Demi Moore amenaça amb treure un llibre, no uh... ja pot dir no amenaça Demi Moore escrivint I, uh... no sé si tindrà un Ghost Rider o negre o mm -hmm. serà ella, diuen que pot ser ella qui l'escriu ella, Demi Moore. Demi Moore no ho he dit? Demi no, sí. ah, ho has dit, doncs pues no t'has no ah. sentit i uh... en fi es veu que ella ja ha parlat amb alguns uh... agents uh... amb el seu agent uh... amb una agència d'editorial de de Nova York, però el que sí que han dit és que no, la idea no és que sigui un llibre de memòries. Que tampoc, no Anava sé. Anava a dir, li podria escriure a Stone Catcher perquè ell escriu molt pel Facebook i el Twitter. Sí, a Stone doncs. Catcher té molta gràcia, no? Sí, sí, sí. Doncs no serà memòries, sí que serà alguna espècie de... Però encara no hi ha un tracte fet del però tot, eh? Però de què tractarà? No, no, no, no se sap res. Sí. De Bens, la seva vida. Fins, amb un però, llibre no que sé. encara no ens sí, escriurà. Sí, sí, sí. Un embaràs que sí. no sabem si ho està embarassat. Sí, sí que està embarassat. Aquestes notícies són una vergonya. <ríe> <ríe> què més, Marta? Va, a veure si <ríe> millorem això, eh? Doncs sapigueu que Demi que ha tingut una vida molt poc convencional, fins i tot abans de ser famosa, perquè ja sabeu que va passar de Bruce Willis a Stonecatcher que jo crec que va ser un salt qualitatiu important. Home, quan es va fer gran un doncs pues vinga, per l'altre. Exacte. Mm. I encara duren, eh? Poca mm. broma. I mm. aquesta noia es movia molt quan era petita. A l'edat de 14 anys es va mudar fins a 30 vegades. No. Mudar. Es mudava d'allò. Sí, sí. Ah, val i de va, deixar, va deixar a l'institut als 16 anys i es va casar amb un roquer, amb el que Freddy Moore als 18 mm -hmm. Ai, d'aquí de Demi Moore, sí. se li va quedar el nom del roquer Sí, li queda bé Uh -huh. Molt bé, què més? Salma Hayek que la noia li publica, bueno, li han dedicat el, el número de juny de la revista InStyle i diu que mai, mai, mai farà servir botox i que mai, mai, mai passarà per la cirurgia estètica que no entén com les noies jovenetes a 20 anys es posen botox i es fan malbé els músculs Uh, en fi, el que sí ha fet ha estat canviar-se el nom, no es penseu que es dirà algun molt estrany, senzillament Salma Hayek Pinol, perquè el seu marit es diu François Henri. Uh, Pinol Ho empitjora, ho empitjora, eh? Jo ho deixi estar. I per què s'ha afegit? Perquè diguéssim que a la seva carrera és Salma Hayek, Salma Hayek, tothom la coneix ara és Salma Hayek Pinol, doncs va ser la seva nena de 3 anys, Valentina qui li va dir, com és que tu només te dius Salma Hayek? I va dir, doncs mira, a partir d'ara... Tu per què fas casa a la teva nena de 3 anys, home? Per què no tens dos cognoms? No tens una gent que et diu el que has de fer <ríe> amb la vida artística. I sobre el seu marit, eh, diu que està enamorada d'ell, ridículament enamorada d'ell, que li fa la vida fàcil, que és molt obert, que la seva família també, que són molt tímids, tot i que són internacionals, eh? Pinol i que són fascinants. En fi, Estic tots som maravelles. Estic esperant que Maravella. aixequis la secció avui, eh? Perquè això no... no? Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. <ríe> Ashley Va. Green diu que Robert Pattinson no s'entén amb les noies. Ara, ara. ara, ara. aquí ara, ara. Marro, aquí. marro, marro, marro. Aquí. Havíem de començar per aquí. Però com sou? Llavors l'altra setmana em vas aturar, em vas aturar... Va, ràpid, ràpid, va, va, va. Doncs uh, resulta que, el, bueno, ja sabeu que és en Robert Pattinson, no, no, no, l'enamorat d'en Jacint, aquest, el protagonista... Jo deia o ai hey de mi? A veure... Es... <ríe> el de Crepúsculo, va! El protagonista de Crepúsculo, doncs la noia que també treballa amb ell ha dit que ell no entén les dones, les noies, no entén com ha passat de ser un actor, segons don, de Harry Potter, a ser, vamos, el sex símbol de les adolescents d'avui de, dia. Demostra que té seny. Sí, no, el noi sembla que sí, eh? Uh -huh. Què més? Uh, Megan Fox, uh, això és una notícia una mica passada, però no sé per què, ara torna a sortir. Si surt a... Megan Fox és igual que sigui passada. Per això l'he posada i sé que no vosaltres... Provirem. Exactament. Està molt i molt, i molt i molt enfadada sobre les fotos aquelles que es van, es van penjar al web d'ella despullada. Sí, sí. Què? Què? Sí. Les has de buscar, Jacint? Sí, durant el rodatge de sí. Jennifer's Body. Sí, ah, sí, ah, pues, tampoc es veu res. Se sí. pues ja veien els pits, coses que no se li veien a la pel·lícula. Pues ja es veu... Estava amb espeladrap. I es veu que això les van filtrar només uns mesos després que un amic seu vengués unes fotos que li va fer en Quin amic, per tenir amics com aquest. Mm -hmm. I ella es reivindica es reivindica perquè té una pel·lícula, Passion Play, és la propera de les seves pel·lícules, Passion Play, doncs es reivindica dient que, que sap qui va fer aquestes fotos, que li causaria personalment dany físic. Ui, ui, ui. Sí, sí, sí és agressiva, a més. Eh, de quina de sí. forma, dany físic? És sí, igual, és igual. Que no és una... No reality, enteneu? Una fotuda estrella de realities de televisió. Millor. No, fa Transformers. Que, que és ella és una actriu sèria Sí, sí, clar. sí. sí. Me'n recordo quan la vaig anar a veure a Broadway, que estrenava... El... <laughs> sí, sí. De que quan està, fent, quan està a la feina ella s'ho molt seriosament i que el seu mm. treball és molt seriós mm -hmm. i que és una molt grossa, que li estigui passant això amb ella. Jo, la seva escena més seriosa que l'he vist, vist rodar és aquella on neteja el cotxe a Transformers. Sí. Però allà no té bueno, gaire diàleg. I quan mora l'Optimus Prime, a la segona part també la vaig emocionada. Marta, alguna ben, cosa acabo més? Acabo ja. Sí? Uh, Cameron Díaz, que diu que fugiria de la seva propi casament per fer-ho més romàntic. Està boja. Està sortint amb Àlex Rodríguez i no sé si és que li va tirar la canya, no sé si és que es vol casar amb ell o què, però ell ja ha dit que no... Es, no, hi ha no, plans no es vol de... casar. No. Molt bé. Doncs... Per cert, una, sí. una anècdota d'un rodatge... Ràpid. Val De Sexo en Nova York 2. Sí. Doncs resulta que quan va arribar tot el càsting de Sexo en Nova York, les dones despampanants al Marroc, no els coneixia ningú. Clar... Per o si sigui, no no veuen veure una sèrie de dones de sexe no marroques o no, segur que un burqa i les coneixeríem. Ara. Sí, que... Sèries en Obero tens 40 minuts. When you're alone and life is making you lonely, you can't always go. Bé, és trist, però és així, perdidors, perduts, el d'ost s'acaba aquest diumenge. I 4 ho ha matrà, un ha ja finalment a les 6.30 del matí, mitja hora després de la l'emissió de Los Angeles, amb subtítols. Uns subtítols que estaran fets amb 3 hores de diferència vull dir que, que no sé com quedaran però almenys la intenció és passar-ho els subtítols, s'agraeix no sé la qualitat del subtítol, si estaran bé o malament o ben sincronitzats o no però ho, ho faran cosa que, doncs, en aquest sentit, ho hem d'alegar. Es passarà gairebé sense anuncis un petit tall entre les dues parts del capítol. Recordem, és un capítol que, sense anuncis, durarà dues hores i als Estats Units dues hores i mitja. A més a més, durant tota la nit, la matinada, a 4 passarà els últims episodis de uh, Lost, des del capítol 12, que era Everybody Loves Hugo, fins uh, fins i tot el, el que s'acaba d'emetre ara mateix, uh, aquesta setmana als Estats Units, What, what They Died For... Uh, aquesta inversió sí, original eh, subtitulada, eh, amb els subtítols eh, fets en temps i ben treballats. El eh, programa del matí de 4, doncs, eh, parlaran de, del capítol de Perdidors d'IEN, eh, hi haurà en debats, eh, l'Anna García de Senyoriz eh, rebrà les primeres impressions eh, de, de, des de Los Angeles de, del final de l'os i la versió doblada del capítol eh, s'empatrà el diumenge 30 de maig. I el dissabte 29 de maig, a les 8 aproximadament, això 104 ho hem d'agafar una mica amb pinces, Uh, a el, el capítol anterior what date for en versió doblada que per cert li uran actes també a banda de sota també ho han organitzat amb aquesta parrilla. Bé, no penso sí. repetir perquè no tinc més temps. Uh, Festival de Sitges organitza, juntament amb el club uh, Xoco Barcelona i el col·lectiu Los Day, una festa prèvia a Lost. comença en aquesta discoteca i a partir de la, a les 10 de la nit, on hi regals i coses d'aquestes, i a la una de la matinada la festa es trasllada al local Barma, que és un bar uh, de Barcelona. Que, per cert, també hi actes uh, a Girona i a Barcelona les uh, residències universitàries. Uh... Quin tipus d'actes? O sigui, ja, vols, vols comentar com acabarà tota aquesta gent abans de veure el capítol? Perduts, perduts. No, els actes són veure el capítol en directe en 4 i a més a més 4 els hi envia per uns cafès i cereals l'hostis amb un paquet que surt la cara de, de l'Ugo. Hòstia, eh, una cosa, Hosti, una mica cosa menys poc atractiva per anar-te a menjar. Bé, en fi, a, a Girona és el campus Montilivi i a Barcelona el, el Pere Felip a eh, Moglau. Però que hi pot anar tothom, no? no ho sé, si a residència universitari o crec que les residències no deixen entrar ningú, precisament és una de les coses que tenen les residències. Però pues, no? jo si t'expliqui la corredir ja que ho fes ho sé, per residències? Ja Bé, no sé com estarà aquesta setmana. Per cert, abans d'anar amb els upfronts, eh, ràpidament, que la Sexta estrena la novena temporada de Padre i Família aquest dissabte. Eh? Per tant, recordem això. Anem pels... Ah, per cert, que Padre i Família, eh, hi haurà un capítol que hi ha una versió animada de Hugh Glory que interpretarà a House, i és que House haurà d'atendre el pare de Lois, potser eh? ja, pot ser, ja la, la conya, aquest capítol han de veure, eh? ha de ser molt bo, amb la veu del Hugh Glory, a veure si aquí hem respectat i ja tenim la veu del de Louis Porcar. I els Upfronts, que ja en parlarem més la setmana vinent, només direm que, mh, de moment, entre fantasmes està la corda fluixa, la CBS l'ha cancel·lat, però com que és una sèrie de producció de l'ABC es diu que l'ABC emetrà eh, entre fantasmes la temporada vinent eh, realment seria una gran pèrdua que ens quedéssim sense eh, Jennifer Law-Hewitt eh? estem a favor de que eh, veure Jennifer Law-Hewitt a l'ABC jo crec que donaria el perfil Uf, no, no, no, no. Bé, eh, és que no sé com fer-ho perquè tenim tantes coses que, que, que... què passa amb Flash Forward? Flash Forward s'ha acabat, es cancela UB, UB no, UB se, se salva eh? tindrà segona temporada UB a veure, sèries que a més també s'han cancel·lat, ja s'havia dit Ugly Betty, hang Scraps, aquestes de l'ABC. Uh, també s'acaba 24, Dollhouse, aquesta ja s'havia acabat, la CBW ha anul·lat Melrose Place i ha renovat a última hora One Tree Hill, que s'estava rumorejant que era de les que, que queien i finalment aquesta uh, s'ha salvat. I una de les noves sèries que em fa molta il·lusió a mi és de Paul Racer Show, el protagonista de la sèrie Boig per Tu, que fa una sèrie interpretant-se a ell mateix, un actor que fa anys que no treballa i que de cop i volta té un nou projecte. Em recorda una mica aquest del, del Mat Blanc també interpretant-se ell mateix. Si tindrem... Tot això sembla Larry David. No ens enganyem. <ríe> una mica, una mica. Està creant escola, Larry David. Bé, nosaltres ens acomiadem i ho farem una de les cançons de l'Ost, de l'inici de la segona temporada, que també tenim el vídeo penjat al Facebook, i nosaltres fem el nostre homenatge al final de l'Ost eh, i en parlem ja la setmana vinent. Marta, Jacint, fins la propera setmana. La setmana que ve. Ens veiem. Jo mateix, l'Ignasi Rebat també m'acomiado. Que vagi molt bé. Ningú no és perfecte it can tell you There's only one song worth singing They may try and tell you.